Обов'язкова коротка нарада, перші прикидки, з деяких місцевих пліток. Потім ретельне ознайомлення з матеріалами по справі, які вдалося зібрати на цей час. До того, що було розказано за явдушеним столом, додалося не так багато. Деркач падав двічі. Очевидно, зразу після пострілу знайдено слід на вогкій дорозі. І востаннє за півсотні кроків від тіла дружини. Убитих, схоже, не погребовано. Принаймні Клавдію точно. На ній залишилися прикраси, знайшли трохи грошей В Деркача у кишені був гамонець, але в ньому тільки дріб'язок. Балістична експертиза. Обидві кулі з нагана. Досить старого. В обох невеличка, у Георгія трохи більше, доза алкоголю в крові. Свідки стверджують, що на випускному вечорі обоє кілька разів піднімали келихи. Власне, на тому вечорі нічого особливого ніхто й не помітив. Те, що Георгій був похмурий і не танцював, нікого не здивувало. Всі знали і його вдачу, і погані стосунки з клавою. Більшість дорослих розійшлись одночасно. До повороту на Садово деркачі йшли разом ще двома парами, а далі 300 метрів до Травневого самі. За квартал до повороту у проволок їх бачив таксист. Навіть пригармував, може, зупинять. Вночі клієнтів бракує. Але деркач, таксист його пізнав, Махнув рукою й собі. Поблизу одних таксист нікого не помітив, нікого не бачив і в темному травневому. Запевняю, що там не було вогнів автомашини. А присутність легкового автомобіля на місці злочину факт. Дощ усе ж не встиг змити сліди коліс. Так саме так, в інтервалі. Між початком дощу, а це якраз той час, коли пролунали постріли, і його завершенням, провулком проїхали «Жигулі» – шоста модель, з невеликим дефектом на лівому задньому протекторі. Однак експерт не міг з певністю сказати, чи зупинялась машина в травневому. На минувши зустрічі у виконкомі та в тривали хвилин по 15. Перша була саме така, які передбачав Шеремет. Очевидне бажання не виносити сміття із хати, узень не ганьбити і, звісно ж, з усього не робити типовий випадок. І водночас обережне промацування можливих шляхів слідства та кілька спроб вбити клинець між Шереметом і Вадимом, який, мовляв, надто вже розійшовся, не робив багато галасу, переполохав купу людей, а що досягнув. Друга розмова відбулася з першим секретарем райкому. Дещо несподіваною, треба сказати, виявилася ця розмова. Перший сказав, що людей, звичайно, шкода, особливо Клавдію. Але те, що справа так обернулась, може й на краще. І, звісно, при умові, що слідство, яке так вдало почалося, не зупиниться на півдорозі хоч би який рівень зачіпався, він перший повністю за. І попросив при потребі звертатись безпосередньо до нього, обминаючи всі щаблі. Дав телефон, але не прямий, а через комутатор, спільний з виконкомом. Утім, Сагайда міг першого і не попередити. Хіба не так? Таємну раду, було призначено на 12.30. Зателефонувавши Сагайді, Шеремет один поодинці по одинці перетнули парк і розшукали потрібний будинок. Проблема підлоги в приміщенні курсів ЦО і справді існувала. Які там щелини? Діромахи! Всяк так затулені дитками дошками. Спокійно стояти і навіть сидіти – не ризикуючи гепнути з підпілля, можна було тільки в другій, у викладацькій кімнаті. Дві не дбало пофарбовані стінки,